Fyra instrument och en mikrofon på rummen För inte allt så länge sedan och inte allt för långt bort härifrån mötte jag fyra instrument och en mikrofon som var på rummen. De fyra instrumenten och en mikrofon hade i många långa år arbetat på den kommunala musikskolan. De hade alla fyra, fem, slit. I sina anleten svett med att lära nya musikanter att musicera dag ut och dag in, skalor och sådant som hör det musikaliska lärandet till. De fyra instrumenten och en mikrofon hade egentligen aldrig haft något att klaga över. De hade fått nya strängar när det behövts. Slitna skinn hade bytts ut mot nya och spänstiga, mässingen hade skötts och polerats väl och titt som tätt hade pianostämmaren tittat förbi och skapat en god stämning. Till och med mikrofonen hade fått uppleva ett visst underhåll. Men så en dag bestämdes det att musikinstrument och mikrofoner kunde man spara på och istället använda pengar till något som gick att väga eller mäta. Vägar och hus. För hur det nu var så var ju musikinstrumenten och mikrofonen bara en del av kulturen. Och det visste ju alla att kultur det går vare sig att väga eller mäta. Nu blev det slut med nya strängar, nya skinn och glänsande mässing. Och pianot stämde inte riktigt längre. Åh, mikrofonen rasslade betänkligt. Det som hade varit en enda fröjd för de fyra instrumenten och mikrofonen blev nu en enda lång pina. Och en kväll rymde de helt enkelt från den kommunala musikskolan. Fyra instrument och en mikrofon. Nästa dag upptäckte man att de fyra instrumenten och mikrofonen var borta. Musiken tystnade och allt blev grått. Man gjorde allt för att det gråa skulle försvinna. Man byggde ännu bredare vägar och ännu fler hus. Men allt blev bara mer och mer grått för varje kilometer asfalterad väg. För varje huskropp som reste sig mot skyn. Den grova skyn. Den som bäddat in hela trakten från topp till tå. När jag mötte de fyra instrumenten och mikrofonen hade de varit på rummen så pass länge att platsen de kom ifrån inte längre existerade. Där fanns bara öde vägar och tomma hus.